Det er de sorte spider, en hver dag er klokken to, en sensation. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, som vi har valgt at kalde De sorte spejlere. Det sender alle hverdage mellem 14 og 16 her på V3. Mit navn er Anders Beinhold, og ved siden af jeg, der sidder øh, Anders Lund Madsen. Ja, som jeg. Ja, det gør og jeg. imellem os, der sidder der jo en, øh, en skare af mennesker i dag. Ja. Der sidder øh, Jens selvfølgelig, vores øh, producer. En spe, vores webmaster, vores... Man in the gay community. Og vores WizKids. Ved siden af ham, der sidder Storm, vores øh, ekspert, som vi har med i dag. Øh, ja, Storm var med i dag, fordi at der er kreativ dag i børnehaven, og så tænker jeg, det skulle måske øh, ikke gå ud over børnene, så jeg tager taget ham ud. Ja, det er fedt nok. Øhm, og ved siden af Storm, der sidder du, Michael Simpson. Velkommen til programmet. Tusind tak. vinder af priser og øh, Michael, du har jo to timer, så vi skal nok nå at snakke om det hele. Ja, og øh, jeg vil nok sige også, kan du høre, når der kommer The Voice i studiet. Ja. Det er jo, det er jo stemme, så der, der må du strække våben. Ja, det, var sige, ja. der. Så når det er jo Sådan er det bare, det er den nye Paul Grønhøj. <laughs> <laughs> Michael, øh, du er medværd i programmet der også. Jo. Ja. Ja. Og du har taget dejlig musik med, vi skal høre. Ja, hot and og, vi skal bare snakke om alt muligt tale. Skalhed, og tale om alt muligt forskelligt. Ja. skal hygge os. Men vi skal, vi skal starte hele. med at snakke om at den helt store nyhed i dag, ikke? Ja. det er jo hendes højhed, prinsesse Alexander. Eller er hun en... højhed længe? Nej, men hør nu her, Nå, jeg er så, så direkte op fra stst, stst. Kongehuset. Stst. Det går, ikke. Hendes Høj. højhed, prinsesse Alexander, grev ind af Fredensborg, akter indskab... ind... eller... Kom, okay. at indgå ægteskab med herr Martin Jørgensen lørdag den 3. marts Jo, år. vil finde sted under private former. Efter brylluppet er prinsesse Alexander ikke længere medlem af kongehuset, og hendes fremtidige navn og titel vil være... <laughs> Alexander Christina grev inde af Fredensborg. Og så kørte det også ud af. Og må vi sige tillykke til det unge par. Tillykke. Ja, ah, unge. Og så er det lige... Øh, ja, han er ung, ikke? Måske lige på ting, vi skal have... Ting nummer et. Kongehusets pressestrategi har jeg altid øh, beundret. Også jeg, fordi den er der ikke. Men øh, sender den ud, pressemeddelelsen her? Altid onsdag. Og hvorfor altid onsdag? Altid onsdag lige efter 12, fordi så kan ubladene ikke nå at have historien. Jo, nød. ubladene kan godt, men lortbladene kan ikke. Nej, lortbladene kan ikke. Det er det er, det er fuldstændig nejligt. Øh, ting nummer to, nu siger jeg rykket, jo. Men altså så er vi vel også ved vejs ende med hensyn til kongens præstrategi, ikke? Fordi det er vel det. det er, det er også det eneste, hvis vi bare er en god strategi. Nå, ja, men det er også ligesom, at altså, har ikke krævet Einstein at udvikle den teori, og der er ikke rigtig været noget andet nej, udviklet nej. siden efterkrigen. Nej, nej, det er det. Og er jeg det tror også den dag, hvor lortbladene ender udgivelsesdato til fredag, så var der gå cirka halvfire år, for <laughs> det siger I ind, ja, kose okay. øh, ja. Lisem Frederiksen. Ting øh, nummer to, vi skal snakke om, det er er Alexander Gravid Er det simpelthen derfor? Selvfølgelig og det er det. jo altså, hun er. Hun og Michael, hvad bygger du det på? Ren intuition. Jeg tror det tror jeg også. Og nummer fire, det kunne være, når du nu siger Martin Jørgensen, ja. så er det jo ikke ham, der ikke skoede i går. Vel? Nej, det er jo ikke fodboldspilleren, nej. Det er, jo hendes, det er jo en fotograf, kan jeg forstå, hun har mødt. forlovet. Ja. De har jo mødt hinanden, dengang hun var gift med prins Joachim. Jamen, der er det tale om et arbejdsfællesskab. Der skal vi måske nok vente til den 3. marts, når hun ikke er i af med mere til at tale om det. Jeg hvad sker sige, der? Jeg er, er egentlig sker? ligeglad det. Jeg. Jeg, jeg er egentlig ligeglad. Nej, det er indbefatter, og, det er jo, og jeg er helt på linje med en kat her øh, fra BT, som jo siger, at det er kærligheden, der er sejret. Ja, det er forsejligt. For, hvad er det? Anders, du taler ind i mikrofonen. Øh, og øh, det er utroligt. Du har været i radioen siden du var seks år. Oh, okay. Øh, nej, det er jo kærligheden, der sejrer, fordi der er utrolig omkostninger forbundet for Alexandra Manley, eller Sofia, hvad hedder hun? Øh, Kringen af Fredensborg. Hvor ligger ikke er Fredensborg? Det ligger lidt nord øh, fra Hilderød. Det ligger faktisk, hvis du nej. kører ud af Nørre Brogade, så, inden du, lige inden husen, så er der noget, der hedder Nordvest eller Nordlædervest, og det er Freder Frederiks Frederiksborg. Der ligger Frederiksborg. Det er Frederiksborg. Og der er hun så blevet en inde. Det er flot. Nej, ja. men, det er, men fordi øh, hun er jo momsfri. Eller det, hun køber er momsfri, indtil uh, hun øh, gifter sig. Øh, indgår i et skab. Jeg tror ikke, de gifter sig i de kreds. De indgår i ægteskab. Okay. Det er lidt bedre. Øh, med øh, Martin Jørgensen. Og så er der pludselig moms på varerne. Når hun gifter sig med ham? Ja, altså, jeg ved ikke. Selve brylluppet er måske den sidste oplevelse, den har momsfri. Mm. Og så tænker du, at det er noget. Ja, det er noget. Så alt i hele Alexanders liv bliver pludselig 25 procent dyre. Det er alvorligt. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er det. Plus, øh, men hun får gudslov en livslang ydelse fra, øh, fra øh, hoffet Eller fra os, sluder. Dig, Anders. Mm. Øh, så den kan, de ikke. den kan de sgu ikke stjæle fra hende. Og musik er på mange måder et tema i dag, fordi vi har jo besøg, musikalsk besøg. Af uh, uh, Michael Simpson, Michael Simpson, jo altså også, og mange vil have set, uh, mange morgenduglige seere af TV2, vil have kunne nyde ham i morgen-tv. Yes. Michael, du var jo i uh, morgen -tv i morges. Ja, det var jeg. Og Anders Linn Barne Davidsen. Og, og umiddelbart var det jo en meget behagelig oplevelse at se fjernsyn, men det sluttede lidt uheldigt. Gjorde det? Men det skal vi tilbage til, fordi det, vi har uh, lyddokumentation fra i morges. Ja, lidt det er noget rigtigt, ja. ja. Så, Og hvad skal vi mere? Øh, der skal vi jo også i dag. Det er jo Trend Onsdag. Ja. Øh, der er lille det, arbejder der, der er bare ved den knæ, at normalt læser vi jo op Dennis Knudsens brevkasse i af Hjemme, som jo han startede. Han har jo ikke valgt Dennis Knudsen, Danmarks top, top, top, top, top, top sminkør. Stylist har jo ikke valgt at gøre det i Your Woman, Your Man, uh, ind i Bazar i kostume. Uh, han har altså valgt at ligge sin ja, brevkasse. Rejse. Eller Vice Magazine, eller nej. Han har valgt at ligge sin brevkasse i ude af hjemme, og øh, der er ikke noget i ude af Hjemme i dag overhovedet. Nej, fordi der er ikke noget ude af hjemme, fordi vi har ikke fået ude af hjemme. Nej. Altså det er endnu et ubladet, vi har taget en abonnement på. Det kommer ikke frem til det her Derfor vælger vi ikke at betale for det mere. Nej. Men derimod har vi jo vores egne Tips og Trends for en bog, som Dennis jo også er involveret ja, i. Ja, altså. jeg købte en bog i forårs. Den hedder ja. Tips og Trends med Dennis eller noget den er. Den kostede 199 det godt ud. Og der er vintertips øh, til, øh, til dig der mm. gerne vil komme godt igennem vinteren, uden at få sprækker mm. andet, end hvor der skal være det. Så øh, skal vi snakke om stjælling? Ja. Det kan vi måske gøre nu. Det synes jeg er en god idé, synes... fordi det er også en god lead-in til modeugen. Synes, Og hvorfor det bare... er det det? Det bare, det er sjovt, at stjælling... Øh... Du skal måske lige Han... forklare, hvad man er stjælling. er jo øh, direktør, fra øh, My Travel, hedder det ikke det, fra, fra, fra et, et rejsbord, det er alt sammen, bliver, udtalt, eller bliver spurgt og udtaler sig i medierne, når ja. øh, der skal nogen, der skal svare på hele rejsebranchens vegne. Mm -hmm. Stig øh, har stillet op for de konservatyper Frederiksberg. Og det er flot gjort. Det er rigtig flot det gjort. Det er der ikke mange, der gider. Og Stig er også den første vis rejseselskab, når man flyver i My Travels flymaskiner, der kan man booke plads, så man ikke kommer til at sidde i nærheden af familier med børn. Ja. Fordi de skriger så meget. Og det er jo typisk det lige af der er fundet på den. Kan man også booke, så man ikke kommer til at sidde ved siden af det koster... Øh, ja, det kan man. Altså, han, han er jo med på alle fly, Nå for helvede. Og Men man kan godt øh, få en plads uden. Men det, men det er jo, og det er jo smukt at have Jeg kan forstå, hvis man skal øh, til Bangkok uden at have børn øh, i nærheden, så koster det omkring 1600 kroner ekstra. Ekstra. Øh, og de penge er jo givet godt ud. Så er det også i aften, at der er premiere på Bubber og BS i Vildmarken oh. i Alaska. Ja. Og jeg kan sige, kære lytter, tænd din øh, Marcel-båndoptager derhjemme, fordi... Eller båndet, sæt den på ræk play pause nu, fordi vi kommer til at spille en Greatest Hits parade og et enkelt nyt klip. Ja, og lad være med det der timer noget, for det er op. fuck den det. på øh, rig, play og pause. Mm. Jeg skal også lige sige, at øh, hun er øh, prinsesse Alexander, skal, skal konkretisere, skal lave en lidt rettelse. Præcisere. Præcisere. Der er ikke tale om rettelse. Nej. Det er præcision. Hun, øh, prinsesse Alexander, bliver ikke grevinde af Fredensborg, men af Frederiksborg. Ja, og det rejser en by spørgsmål. Det forklarer pointen i Michael Simpsons øh, ting før, for det er jo der ligger som forlængelsen af brugkade. Ja, ikke frederiksborg øh, Men det rejser et nyt spørgsmål, fordi hvor ligger Frederiksborg? Hmm. Frederiksborg slot ligger i Hillerødet. Men øh, det hedder jo ikke Hillerødet-slot. Nej, men øh, grevinde af Hillerød, det er ikke så Men når nu succesen øh, begynder at vælte ind, øh, anerkendelsen, blomsterne, øh, er det så muligt, at, øh, at du som en mand, der er tæt på Anders' trænemøder, at du kunne øh, give ham det, der hedder en makeover? Fordi at jeg var jo i Sydney øh, og holdt jul, og der er alle de hippe øh, musikblade, havde jo Anders på forsiden, med noget sjask og noget pandehår. Er det rigtigt? Ikke, øh, og man tænker branding af Danmark, man tænker, at vi har en masse, der skal reddes hjem efter Mohammed-krisen, og, og så er det det, man gør det med. Du er ude i hans kentere, tur til forsøren? Ikke, hans, men det er, bare, der, der, det er ligesom en anden boldgade nu, med, med, med Scarlett Johansen på gæstlisten og sådan noget. Så, så er det ikke nok. Og, og, og jeg ved ikke, om, om, om du ved, nu er du tæt på ham, er det, fordi han, er, det, er det noget, han laver, eller er det, fordi han er ligeglad? Jeg tror, at han er, han, er, han er ligeglad på sådan en meget metroseksuel måde med det. Altså, jeg tror, han er rimelig bevidst om det. Men jeg, jeg kan egentlig godt følge, hvad du siger. Jeg synes også, det er enormt slask. Nu har du selvfølgelig også en smule, men de der fem homoseksuelle på TV3, ja. de kunne godt komme på et ordentligt stykke arbejde. Det kunne de sagtens. Det minder mig om, der er mode i København øh, i den her uge. Og alle snakker jo om mode ja. Som, altså, der er mange dilemmaer. I øjeblikket er der rigtig mange derude. Et, ja. har vi fået købt os kokain? Ja, det har vi. Okay, fint skal vi så tage, skal jeg til Mundeshowet? Tager jeg De kan vi, Skal jeg ud med Normand Eller bliver det Vipskovs? Jeg ved det simpelthen ikke. Søs. S go. Og sådan øh, er det rundt omkring København. jeg kan kun sige for dem, som ikke bor i København. I skal være meget glade for, at I ikke bor i byen. Og, og, og hvis man havde planer om at tage til København, så hold der væk fra øh, omkring Kødbyen. Den gamle Kødby. Ja. Og hold der væk fra øh, turbinehallerne. Øh, og andre steder, hvor det kunne se ud som om, at der kunne godt være mange modfolk samlet, for det stikker af i den her weekend. Jeg kan jo sige, at hvis man har været til Aarhus festuge, eller i Jomfranegade, mener det om en meget homoseksuel udgave Udgaven. af Jomfranegade faktisk, mm. hele midtbyen. Og der må vi jo understrege, som radioprogram, at vi jo ikke er homofobiske. Overhovedet, overhovedet ikke. Det skal vi ikke have med. Og vi er vel også det eneste, der har en fastansat man in the gay community, så det tror jeg nok er modbevist allerede der. Og apropos det, Jens København som by. metropol. Ja, øh, Hvordan ser det ud med det? Jamen, øh, det er der jo meget på sale om, at det skal være den nye metropol. Det synes jeg ser lovende. ud. Nogle flere øh, krydstogt-rejser til landet. gay Ja, gay-lines. Er det, hvad du har opsnudset i gay-community omkring den sag? Ja, var det ikke fint nok? Du sagde sådan set bare det samme, som jeg sagde, bare <laughs> på en anden måde. Uh, vi har jo et tema i den her, udover at vi har selvfølgelig har hovedtema i De Sorte Spejderne. Og det holistiske uge. Det holistiske uge, hvilket det lige minder mig om. I morgen får vi Michael Bertelsen på besøg. Apropos. Og fredag får vi besøg af vores husklaverjant, Harald. Ja, og der vil sige, at jeg kalder ham klaverjant, det er ligesom at kalde Malenborg for et hus. Ja, han er så meget mere end bare... Han er et medie. Han er et medium. Han er et masse medium. Og det, som Harald kan, det er, og det han skal, det er, at han skal drive spøgelser ud af dr -byen. Og, og det her sidste det, det lyder, som, I, som om det er sjovt og spæst. De nej, det er det ikke. Harald er en klaverjant. Flere måske har måske fået kendskab til ham i programmet her. Han har været igennem et par gange. Ja. Harald og hans kæreste, Kate. Ja, kæreste. Jo, de vinder. Hans veninde, Kate. De vil komme. Så vil de uddrive alle spøgelser her fra DR-byen. Og vi har spurgt, om de ligesom skulle have en rundtur. Det behøvedes de ikke at få, for de havde allerede kommet i kontakt med dem. De skulle bare finde en repræsentant for spøgelserne, og så kunne de blive bimet væk fra DR Og der var vi lidt nervøse i starten. Vi troede, det var en repræsentant for ledelsen. Ja, men det var det ikke. Det er altså en repræsentant for dem, der øh, altså er de uddøde, om man så sige. Mm. Dem, der er stadig er i det svedenborgske rum. Og det er på fredag. Men, ja, og det er så også til de spøgelser, der hører med derude. Ja. Og vi, vi er ugens krøbling øh, Det er ugens God, ja. krøbling øh. u og det er også derfor, at Det er jo ikke yes. folk med... Øh, altså, det er jo ikke folk, som Nej, netop har mistet en arm i en arbejdsulykke, eller... Øh, altså, det skal ikke være... Det er festlige skavanker, Michael ja. Og hvad, hvad er det, du går og barsler med og roder med? Bakser. Bakser med. Ja. Ja. ja, er der noget? Plus 6,75 på venstre øje Et lille stik i lungerne i histerpist. Stik i lungerne? Bare et lille... Bare et lille... Altså, et lille, nik, et lille nik, Og lille, du ryger jo ikke engang. Nej. Og hvad kan det være? Jamen, jeg ved ikke, hvad det kan være. Ja, jeg, tror det, jeg tror bare, det er ganske almindelig angst. Er der nogen gange, du vågner midt om natten? Aldrig. Uden egentlig helt at være, at være søvnig og tænke, hvem er jeg? Nej, no. jeg vågner faktisk ikke så tit øh, om natten. Vi prøvede jo, det er, fordi du ikke sover om natten. jo. Ja. Jamen, Ej, men jo. I mandags, der havde vi uh, Pierre igen. Pierre, som, som har... har haft en sprængt blindtarm ja, øh, altså, i, en... Det i sig selv. Er ikke så det morsomt. Nej, det var ikke fest. Men efter det, han er blevet opereret for det, så uh, når det trækker ind, på hans, der, hvor der engang var en blindtarm, når det trækker ind på maven af ham, ja. så får han en voldsomt tynd mave. Ja. Øh, I går havde vi en pige igennem Jens. Nej, vi havde så hende så ikke teknisk set. Nej, vi havde ikke igennem, men da hun ringede ind. Ja. Ja, når hun blev kildet øh, lige oven over sprækken, omme på bagsiden, så skulle hun tisse. Lidt samme problematik som Pierre. Var, ja, det var jo også derfor... er bedre, hun... trods alt. Det... <laughs> ja, det kan man altså blande på øjnene, der, der ser på det, men... Man vil da hellere tisses på end det andet, ikke? Altså, hvis vi skal helt ærlige. Og nu skal vi ikke gå ind og blive helt... Det forstod jeg slet ikke, Anders, men det synes jeg der er fedt. Man har en hård dag i den der dag, hvor det stormer, hvor der var cooling her i Danmark, så <laughs> ja. så vælter det rundt med fakaler. Ja. Men det, du skal, kære, lytter det er, ligger der rådet med som uh, man kan gå under kategorien en småfest i ja. Så ring ind til os, 73x20, 70 20 20 20. Gry, vores relationsmedlem og uh, vores hemmelige relationsmedlem. Carsten, de sidder klart ude til at uh, tage imod telefonen. Ja. Man bestemmer selv, hvor grænsen går? Eller? Ja, nej, det er Gry og Carsten bestemmer jo for man trækker ind ved stomiposen. Ja, det var jo ser... flere der ringede med, men det er jo egentlig ikke rigtig. Er det festligt? Det er ikke en Det er, en festisk, Ej, det bare, det er synes, jeg kun festligt indtil man er tømt den første. Vil jeg sige, fordi Ej. det er altså ikke festligt, hvis et servusdan lægger. Har man set nyt sidet vi gør grin med det? Og det var noget. Kan jeg der... gring? Forestil dig lakonisk teknisk betragtning. Det er ikke festligt. Forestil dig, sparet den lækkede ikke andet. Jeg kan historie med en for dengang, jeg arbejdede Falk. Okay. Men er den festlig? Nej, det er den er bare det var en der havde kateter oppe, som vi så skulle hente. Øh, altså sådan et fra et klasselokale? Nej, snit man selv op. Så man kan tisse, det er ja, sådan man får op i, i blæren. Og så skal man ikke selv tænke over for vandafladning. Vandafladning? Ja, man skal ikke tænke på at tisse selv. Du ved okay. da godt, hvad kateter er. Du ja. ved det jo godt. Nu spiller du bare dum. <laughs> ja, er er cool. ikke ja, det er du nemlig ikke. så sætter uh, ja, jeg... Jeg hvis man havde andet kateter op. Det bliver en værre Men dog, ikke mindre festlig. Og det. dog, men meget rart. Nu bliver det meget, meget, men... Hvor mange ting kan man egentlig? Nej. Hvorom alt ting er, det der sker, hverken bedre eller bedre, ikke? det er, at øh, det for... er en mand, som øh, har øh, ført det her tidløb givet ordiner og sådan. Ind du går hey. videre med den historie, er den festlig eller eller bliver man sådan, til sidst lige sige, okay, nu skal jeg have noget musik. Men det kan godt være begge det. Jeg vil have okay. den være. Jeg vil den være. Det kan også blive for dumt. Nej, det, det, det, det, det, det kan jo være dumt. Det er bare, hvis de pludselig siger, aige, den arm. Det mand. der bare er, i det er. Jamen det er nemlig arm mand. Okay. Og det var slet ikke med vilje eller noget. Det er der vi løfter. Han op også og vi har tjekket det hele er. Vi har det hele bare at og sådan. Noget. Og da vi løfter ham op, og manden, han sov, så løfter han op fra øh, øh, sengen, det han ligger på. Så har vi ikke set, at han har kateter oppe. Og vi to grandvoksne mænd løfter øh, denne mand af sengen over på borgeren. Ja. Og så ryger kateteret ud. Hmm. Ja. Skal... Det er simpelthen bare det, der var historien. <laughs> Derfor skal vi ikke have noget med kateter ja. eller øh, stomiposer eller noget. Det skal være f.eks. den med blindtarm, hvor folk selv kan sidde og grine af det. Eller? Ej, nu grinede Pierre jo teknisk set. <laughs> Nej, han, han ringede dog ind. Ja, det gør han. En ting nu at det hele DR er jo blevet beskyldt af statsministeren og alle mulige andre for at være øh, meget, meget øh, lidt regeringspro. Lad os bare kalde det sådan. Ja. Så i øh, går aftes, der så jeg på DR's teksttv på DR's hjemmeside... Øh, der så jeg, at Holger K. Nielsen, han vil have nogle ting frem i lyset. Han er jo selvfølgelig rød, fordi han er formand for SF, eller det han så ikke mere, men han har i hvert fald lavet for SF. Han er ikke helt frisk mere. Nej, men hør nu her, fordi Lisbeth ved... Knudsen, den tidligere nyhedsdirektør i Danmarks Radio, ja, hun har siddet i uh, program som uh, chefredaktørenes klub på DR2, og hun har siddet i nogle programmer på TV2 og sagt, dengang hun er nyhedsredaktør, eller nyhedsdirektør i Danmarks Radio, der har hun prøvet op til nogle medielisforhandlinger, altså der, hvor der bliver forhandlet frem, hvor mange licenspenge det er, jeg skal have. For at der er øh, nogle øh, regeringsfolketingspolitikere, som har truet hende med at sige, prøv at her, det indslag i morges, der var i det var alt for højre eller for venstreorienteret. Du bliver nødt til at gøre et eller andet. Hvis du ikke gør, som vi siger, så kan det jo være, at det går ud over, hvor mange penge Danmarks Radio får. Det lykkedes jo ikke for klim, at få at vide, hvem det var. Fuldstændig rigtigt, for jeg så den ud til, men det skal eller det så, der er bare ikke nogen, der, der, der beskylder TV2 for at være højorienteret, hvilket undrer mig lidt. Fordi den nyhed med Holger K., han godt vil have det frem, mm. at Lisbeth Knudsen, hun skulle fortælle, hvem det var osv., den stod overhovedet ikke hverken på TV2 News, som jo sender 24 timer i døgnet, som kan bruge alle nyheder, bare for at have noget i deres flade. Og har en helikopter. Har en helikopter, de går have ind over Valby, hvor Holger K. bor, men øh, det gjorde de ikke, nej. Det, der bare er det interessante i det, det er, at den historie havde de været på deres net, på deres og TV TV2 News i går aftes. Ligesom er... om, den, la, la la la la, vi kan ikke høre, at LKK siger, fordi det er noget mod regeringen, la la la la la ja. jeg Er jeg den eneste, der så har det sådan? nej nej, men jeg det, ved jo jo bare, I bare, I, det er jo bare indlyst det. Jo, jo gamle, I ønsker jo, ønskede, at der er blevet sådan en der kom tilbage jo. Skråræm? Jeg ved da godt, I er sådan nogle. Nej, men det er da bare indlyst, at altså, det har aldrig været nogen hemmelighed, at, øh, at TV2 øh, er glade for Venstre, altså. Venstre, Nej, nemlig, det er bare sjovt. Øh, så lad man sige at det aldrig været nogen hængighed. Det er jo bare naivt at holde KK. Altså, det er jo, hvorfor, skulle, hvorfor skulle der ikke være pres på Lisbeth Knusen? Altså, det er jo... Altså, Naturligtvis skulle der da være det. Æh, og man kan sige, hun har modstået presse. Ja. Det synes jeg. Det synes jeg, jeg taler hende til ære. Ja, men selvfølgelig er der pres på hende. Altså, det, det der jo jeg er altså, bare træt af, at, at vi alle sammen, det er jo kalder øh, venstreorienteret nu, ikke? ja. Yeah. Men, det, men det er der, der er ikke rigtig nogen vej udenom. Altså, hvis man selvfølgelig er man nødt til som medie at være i opposition til dem, der har magten, så er det noget pjat. Det er også derfor, så meget TV2 er noget pjat. Ja. Okay? Men altså, er det underligt? Det, er jo, altså, det synes jeg måske er. Det er måske at stranden. Det Og så vil det nok, at du er skuffet over, at TV2 News ikke har ligesom, formidlet nyheden. Ja. Nu er det fedt, det de her gang med Ungdomshuset. For dem, der var Ungdomshuset, hvad, hvad golfkrigen var for CNN International. Ja, er, fik det... de brugt helikopteren? Det skal jeg da love fra. Der vil jeg lige sige, Simson. jeg sad og jeg så TV2 News. For det jeg havde jeg haft julefrokost øh, dagen før, og jeg havde været mega tørmænd, lå på sofaen og tænker, hey, der er krig noget at eller Det siger TV2, der er. Klart, det må jeg da se, det er det bedste tv i verden. Så siger de på et tidspunkt. Ja, TV2's helikopter kan desværre ikke flyve på grund af, at der ikke er lys nok, man ikke flyver om aftenen. Og så går den en halv times tid. Jeg kan fortælle, at tv 2 helikopter netop er landet fra Roskilde Lufthavn og er på vej til Nørrebro. Der kan du sikkert sikker på, at PMK Jensen har sagt, at jeg er ligeglad. Den helikopter, den skal i luften nu. Ja. Nu har vi købt den. Første gang er der en lille berettigelse for at bruge den, mm. og så kan den ikke flyve i mørke. Den kommer ud at flyve. Den kommer ud at flyve den dag. Og det, det var jeg rigtig glad for, fordi altså, den fløj så lavt, at skraldespanden og alt muligt lort på Nørrebro bare rundt. Nå, så det var slet et ungdomshusbeboere, der harvede. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. <laughs> det, var altså, <laughs> det var altså den, der sat ild i, uh, i flere juletræer midt på uh, det og Nørrebro. Det var ja. styrtet lige ned i den danske bank for derefter at lette igen. <laughs> Naturligt. Ja, det er da også bittert. Men jeg vil sige, som nabo til Fældeparken, hvor jo altså redningshelikopteren lander ved tredje kvarter med en eller anden for anden som har fået forstuet en ankel, så kan det altså kispe op, at uh, en lille newschopper har været ind over Nørrebro. Men der er man blevet meget empfindelig på, øh, omkring brokvarteret, ude omkring... Øh, vi, vi prøver. Ja, vi prøver. <laughs> det vil sige, jeg har jo altså sådan en fætter nede i baghaven hver eftermiddag, øh, som siger, åh, hvor er det nu, at ligger? Slap, slap, slap, slap, slap. Og så skal man hen og rette øh, på, på, på, på de forskellige børn for at se, de er fadet oven i en anden. Ah. Okay. Men det er jo for alminvældet. Det er jo dig, Falkreder, Anders. Det er, jo, det er jo sådan noget med, at de syge foranholdt, de skal da ikke... Og Michael Simpson, yeah. du har jo øh, taget en CD med tidligere, eller i sidste forrige time af programmet. Kan adde, Mame, tro, jeg har. Der kan du have med, at vi har noget uh, remix, som din gode ven, Arne Strandemøller, har lavet. Tak skal du have, foreningen. Og øh, vi har spillet noget Ben Folds Five, som er gammel hiphop nummer som han, dem, de har lavet en udgave af. Tak skal du have, lov. Ja, Men nu skal vi jo tjene det an. Søs. Øh, jeg vil sige lige den, så folk tænker, hey, sker der ikke noget af det program, andre de spiller musik? Nej. Faktisk ikke. Det, det er et musikals-talkshow, og vi har gæsteliste for første gang. Uh, Scarlett Johansson er på gæstelisten. Hun kommer ikke. Nej, Storm er her. Storm er Men uh, jeg Michael kan sige, er. det indhold, yeah. vi har, det er Storm. Og hvis folk sidder og tænker, hvem er Storm? Hvis du har uh, internetadgang, så går ind på dr.dk-spider. Undskyld, dr.dk. Virker det ikke? Nej, det er lige nede, det der webcam. Det var i går, vi havde Det var ikke webcam. Web nej, nej, webcam. nu op. Jens. hold da op. <laughs> dr.dk-spider går der ind på. Ikke? Ja. Og så øh, kommer du ind, og så kører der en lille flashfilm, hvis du kører øh, over uh -huh. til højre over, hvor at Anders og jeg præsenterer vores lille barn. Ja, tænk sig ikke vores lille barn. men ja, er det er lidt lille barn, men det, det lyder også meget bedt. Så øh, skal, vi skal nemlig have Storms teori om dyr og hjerner. Så ja, jeg han har, har en ret banebrydende teori om det. Vi skal have makeup tips. Og så vil jeg også godt lige fortælle, at uh, Danmarks Smukkeste Festival, også kendt som Skanderborg Festivalens hjemmeside, er nu klar til en ny sæson, der er blevet launchet. Man kan gå ind på smukfest.dk, og så kan man se, hvem der spiller Skal du spille på Skanderborg igen? Nej. Det er omtrent en slags søvde nyhed, jeg nogensinde har hørt, det? Og jeg har Nå. hørt meget. Det har jeg har aldrig til. været der. Den eneste, eneste, jeg nogensinde har hørt om Skanderborg-festivalen, det har hørt fra dig, Brøntholder. Det, det har, og det, har, har og det, også Det koster 3.000 for en taxa hjem. Prøv at høre, jeg er konferenciet over, <laughs> så jeg, du skal spille dig. Juppi! <laughs> vi ses på Skanderborg. Ved du hvad, kan glemme det. Han sagde også, at jeg skulle også alt muligt. Og, sådan og lige pludselig så har han glemt det, fordi hans tyske venner... Må øh... jeg ikke lige sige det der med Anders Brændholt at glemme, fordi var der ikke noget med, at, øh, vi, at vi kørte hjem fra Aarhus en gang, no. og, så, og så punkterede din maskot, no. og så betalte jeg faldgræderen for det nogle ting. Og dem er vi stadig lille uh, udstående med. Ja. Men det... du ikke have dem. til P3 Sessi vil du ikke have dem. Til P3 Guld vil du ikke have dem. Vi kan blive ved. 3, der synes, vi, Og det, det er tip 3, der jeg synes, det er faktisk 3, prøve, er 3. Prøve, er Det ikke. synes jeg lige er 102.000. Det, det vil være lige vores ja, det det. <laughs> Vi skal om et øjeblik. Må vi gå videre på programmet nu? Ja, jo, tak. Vi skal nu. Ja, vi skal. Vi skal spille to i træk. Og derefter, Anders... Så er der et forsøg igen. Så skal du uh, lave et forsøg i forbindelse med vores rammehistorie, som vi kalder dem. Det uh, kender man som hub, siger det. Om et øjeblik, Anders skriver en historie til en nyhedshistorie, der allerede er sendt. Og jeg har altså ikke begyndt endnu, vil jeg lige sige. Jamen, det Og øh, velkommen hej. til, hej og øh, sidder du alene, eller er du sammen med panelet? Øh, jeg er alene igen. Ja, ja. nu skal vi lige forklare, hvem fire, er, mm. fordi at øh, her i vores program, der er det hver onsdag, måde onsdag, og ja. øh, vi har tips og trends, vi har ting, der er off og on, er det ikke det? Jo, det er der hot, hot, yes. hot Og uh, Fie uh, van Dijk, hun arbejder, eller studerer hun arbejder og, uh, på Christianshavns, Christianshavns Gymnasium, 2. G, og det er almindeligt anerkendt som det mest hippeste sted at være i Danmark. Mm. Meget måden moden mm. i verden, trends videre bliver afgjort af japanske teenager. Der er så få, der ved, at hvor de japanske teenager får deres inspiration fra. Det er så Christianshavns Gymnasium. Så vi har det altså fra hestens egen mund. Et panel af fire kvinder, unge kvinder. Uh, Fie af talsmand, jeg man nok sige, det er også meget tit, at de andre ligesom er gået hjem. Men sådan er det, det, er også en trend i sig selv. Ja. Og, og hvad, hvad, hvad har I fundet ud af i dag, i denne uge? Uh, <coughs> I den her uge, så har vi mode, hot mode. Det er at være klædt ud til første lav, fordi det er det jo i meste uge. Ja, præcis. Første lav, hot mode. Øh, altså, man kan, det kan godt være ret enkelt. Det kan både være som et øh, fjernsyn, eller en robot, eller en, en væg. eller, et eller andet. En væg? Ja, altså, det behøver sikkert være det helt store. En væg. Bare, man er klædt ud. En væg. Ja, godt. Vi øh, har noteret fast not, lang. Not, not inden for mode. Yeah. Not mode. Det er, um, det er mere et modefænomen det der med at ændre sit navn eller bruge for ja. eksempel at have 10 sætter i John eller sådan noget. Ligesom Shirley faktisk har. Har hun 10 sætter i John? Ja. ja, der har hun nemlig. Shirley, sige, John og Der har hun haft. haft på et tidspunkt <laughs> i hvert <alle> fald. <laughs> Simpson, du er altid Simpson. Eller ja, med, med to sætter nu, herfra i Forgård. Ja, det er så ikke trendy. Se med, kommer du? det er not. <laughs> Men øh, Fy, det var altså not. Øh, og hvad, ja, hvad skal, så skal vi, ja, så er der mad. Jamen jeg skal lige, så jeg skal lige notere have det sidste. Ja, okay, godt, det er fint navne. Godt, øh, ja. Hot mad er hummer. Hummer, altid hot. Altid hot. Og not mad, vi bliver inde på fiskene, det er øh, fiskebørger. Altså bøger med paneret fisk. Hmm. Absolut, absolut. Fisk. Fisk. Fisk. Absolut not. Uh, accessories. Accessories. Accessories. Og så har vi en, en hot vi... accessory. Jamen jeg lige spørger, yes. accessories, hvad er lige det, det dækker over? Ja, det er en meget godt spørgsmål. Ja, altså jeg ved det ikke helt, men det er bare alt det, man ikke kan putte ind i en kasse. Okay, okay fint, fint, fint. yes. Men i den, her, i den her uge, ja. så er det uh, en løbehjul med motor. Det er hot. Det er hot. En med motor, ja, det er vel også nærmest en gadget. Jo, og også ja, kan man kan jo putte i en kasse. Nej, det kan man. Sådan en har forsøgeren fra Kashmir. Kasper Ejstrup. Kasper, Eistrup. Kasper Eistrup, Eistrup, ja. er, er utrolig hot, jo. Så er han hot. Okay, <laughs> ja, det er han nemlig. Hvis ikke han havde Kasper med to sætter. Fie van Dijk, hvad er <laughs> okay, den næste? Uh, Nej, det er tøj til dyr. Altså dyr med tøj på. Og der må dyr jeg jo sige der er det jo Shirley kommer ind i billedet igen. <laughs> <laughs> <laughs> ja, hun sidder på <laughs> det, der hedder tillægsmandalt i øjeblikket. God, det kan man regne med, godt. Næste tøj til dyr, eller er det dyr med tøj på? Jeg skal bare lige have notatet klar. Altså tøj til dyr. Tøj til ja Ja, og den sidste. Det er samtaleemner, oh. og der er det hot at snakke om Kinas arkitektur og kunst. Oh. Ja. Kinas arkitektur og kunst. Og det er not at snakke om, at foråret er på vej, fordi det er det overhovedet ikke. Udstændig. Foråret ja. er ikke på vej. Nej. Det synes jeg var en rigtig god liste, og jeg synes også, det er smukt, at I har undgået overhovedet benævne, øh, at berøre moden. Ja, det er fordi, at det synes alle jo er holdt, og det er jo i den her uge. Ja, er... Og må jeg Vi vil spørge, hvordan forbereder jeg til næste uge i forbindelse med modeugen? Ja, hvordan er som er vil på den anden ende? På grund af modeugen? Mm -hmm. øhm, jo, Nå. altså. Nå. Ej, det, ja, kan det er nej, man, jeg ved jeg, ved ikke om det specielt anderledes. Nej, men kan man sige derhen, at den Københavns modeugen måske lidt er ligesom at prude et glas vand? Um, det Jamen, København er jo ret en lukket fest. Man kan ikke rigtig komme <laughs> ind til så meget, hvis ikke er man er, er designet eller noget. Så vi får nok ikke set så meget af det. Og det er deres okay. fejl, ikke jeres. Sofie, tusind tak for listen. Tusind tak, for du Og din helt dine kolleger og fundet nu gjort noget ved lektierne så længe. Ja, altså det skal næste jeg Det er godt. Farvel. Tak. Farvel. Farvel. Segmentet til bingo. Dyr, eller ikke dyr, men dør i dag. <laughs> altså, det dør ikke. Det er bare udsat til i morgen. Og jeg vil sige, Anders, du har, du har været imod beslutningen. Ja. Og, og fordi du sagde, og der sagde du, at jeg har sagt, at det kommer. Ja. Og så vil jeg sige der er rimelig meget vi har sagt der kobber som ikke har været der endnu. Nå oh, jo, men og det her er sådan jeg... lidt som et uh, svært at smide, men vi beholder det. Hvis man, Hvis man kender det. de sorte sparer godt nok, så ved man jo i dropper det, og så snakker I lige så lang tid om at droppe det, som det vil tage at afvikle sjovt. <laughs> ja, showet. Det er godt, vi det er, er faktisk egentlig rigtigt. Ja, men, Nå, øh... men til gengæld har vi et andet uh, skælders uh, segment. segment. Ved at du ikke har hørt det før Mikael? Ja, og Det vi kalder det uh, internt her på produktion kalder vi det rammehistorien. Yeah. Og det er jo uh, Anders som på et tidspunkt, altså en masse der på et tidspunkt har hørt. Noget i nyhederne med en øh, finsk dame og hendes hund. Hop, ja. siger det, så sidder han inde. Og øh, <laughs> denne her historie, den kørte vi sidste uge. Vi øh, prøvede i mandags at køre en... Øh, Hop, siger det, så sidder han inde. ...med Buba og BS for deres optræden i Godmorgen Danmark. Ja, det, og det gik, gik ikke. Rigtigt. Rigtigt. Det gik ja. rigtig. Jeg er ked af det, Jens, men det var dig, der havde klippet den. Og jeg siger ikke, at det var dårligt eller noget. Det var bare ikke godt nok. Ja, det var dårligt. Nej, det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, at det var bare ikke godt nok. Jamen, det er fint. Det er fint. Men nu går vi tilbage på... Hop, siger det. Så sidder han inde. Og øh, Anders Lund Madsen, vil du ikke være venlig? Jo, jeg vil bare jeg så. indledningsvis, at det er ikke blevet nemmere. Også fordi, at, at, at det sjove ved det klip er jo det der, du lige har spillet. Ikke? Ja. Så derfor så... Øh, ja, Jeg gør, hvad jeg kan. Ikke? Men jeg kan bare ikke garantere, at, at, at der er folk lige der. Det er nummer 6. Det er correct. Ja. <clears throat> Men det sjove er, at det stiger Rosner med. Og det er næsten altid godt. Min damer og herrer, dagens rammehistorie i De sorte Spil. Værsgo, der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 Personalet i topcaféen i Føtex i Svendborg er mindre imponeret, bestyrer Olof Palme siger. Det er jo fordi, at vi risikerer, at han får en, en væsentlig lavere livskvalitet med sin overvægt. De slider hårdere på bevægeapparatet, altså på led og muskler, og det slider hårdere på organerne. Det er fuldstændig den samme problematik som overvægt ind hos mennesker. Åh, oh. uh -oh. uh, det var smukt. Op, siger det, så sidder... ja. Jeg synes, den var god. Nej, det var ikke rigtig godt. Nej, ja, jo, den var. Den var god. Hvad siger du, Michael? Du har aldrig hørt det segmentet yeah, yeah, fra. Jeg synes, det er fantastisk. Det peakede lidt med Stig Rosen. Men det er mest bare, fordi Stig Rosen er godt at sige. Ja. Anders, du har en lille dreng på skødet. Ja. Og... Øh <laughs> det er jo fordi, at øh, vi har jo vores ven øh, Storm med, som man også kan se på vores hjemmeside. Og Storm har en teori omkring hjerner og storm. Og fortæl, hvad det er for en teori. Det er fordi, at hamster, de, dems hjerne er... Men, eller Ej, jeg ikke Jamen, ikke. det er en god, der er jo kommet. Hamsters hjerne. Hamsters den er, hjerne. Ja. Jeg kan ikke huske det nu. Oh, nej, pokos. Er den større, er den mindre? Den er mindre end en dues. Ja, det er jo det rigtigt. Hams er mindre end dues. Mm. Og eldrekopper også, men de skal, de hjælper også folk. Ja, okay. Med at, med at tage fluerne for ellers kan man ikke ramme den og løbe rundt og tage den. Det er fuldstændig rigtigt. Det er Storm. Tak for den øh, filosofi. Jeg er ikke helt sikker på at den er færdig. Er den ikke at være, står? Nej. <laughs> fordi vi skal også nå at spille et stykke musik, nemlig. Ja. Det er bare, hvis vi lige kan få den sidste. Ja. Det er... Det er... En... Hvad hedder det nu? En... Mm. Flue. Ja. Nej. Nej. En frø og sko, fordi den hjælper også med at fange fluer. Mm -hmm. Okay. Udenfor bar. bare. Bare mm. udenfor, ja. Forløbig, var det, Mange, det, det så vil ja. jeg sige tusind, tusind tak for det, Storm. Og det er jo altid en, under pres svært lige at... Ja, men det er hey storm, det er godt. Og jeg hey. håber, du vil komme igen næste uge og give os en ny teori. Der bliver den igen. Ja.